Сьоме. Новоспечена мільйонерка заходить у дім старих, – думає Голлій, символічно стукаючи у прочинені двері. Деякі з палат у закладі Ролінг-Гілз одномісні, більшість двомісні, тому що це заощаджує час працьовитих медсестер, санітарів і чергових лікарів і, безперечно, збільшує прибуток. Тут є й чотири двокімнатні квартири, одну з яких і населяє дядько Генрі. Якщо думка про те, яким чином Генрі Сіруа, бухгалтер на пенсії, міг дозволити собі таку розкіш, коли небоді приходила у голову Голлі, чого не пригадувалося, то вона, мабуть, була схильна вважати, що це досягнуто завдяки якимось особливим якостям душі дядька-рятівника, котрий заздалегідь подбав про старість. Тепер вона знає все. Генрі сидить у вітальні, одягнений у картату сорочку та сині джинси, які мішкувато висять на колись пухкому тілі. Його щойно підстригли, обличчя гладеньке після ранкового гоління. Ранкове сонце вилискує на мокрому від слини підборідді. На столі поруч стоїть склянка поживного напою із зануреною соломинкою. Санітар, повз якого вона проходила в коридорі, попросив голі допомогти, і вона з радістю погодилася. Телевізор налаштовано на ігрове шоу давно спочилого в бозі Алена Ладдена. Ален Елсворд Ладден. 5 жовтня 1917, 9 червня 1981 року. Американський телеведучий, актор, співак, ведучий ігрових шоу. Найвідоміше Пароль між 1961 та 1980 роками. Озираючись на мінімалістські, але дуже пристойні меблі, включно з двоспальним лікарняним ліжком збильцями у другій кімнаті, Голі відчуває дуже нехарактерний для себе тупий і безнадійний гнів. Вона була глибоко депресивним підлітком, досі страждає від нападів депресії. Інколи може сердитися, але чи бракує голі витримки? Аж ніяк, принаймні зазвичай. Не сьогодні, і не за цих обставин. «Ісав продав майбутнє за миску тушкованої сочевиці», – думає вона. «Я не продавала. Вони його вкрали. Або принаймні спробували. Тому я гніваюся». А парочка, котра це зробила, нині поза межами досяжності й докору, хоча це іще дихає – тому гнів безнадійний. Якось так. «Як почуваєшся, дядьку Генрі?» – запитує вона, підсуваючи стілець. По ящику гравці намагаються вгадати, принижуються, їм не щастить. Голі, безумовно, могла б їм допомогти. Генрі намагається повернути голову, щоб подивитися на неї, і вона чує, як скриплять сухожилля його шиї, як і ржаві петлі. «Джейні!» Каже він і повертається до телевізора. Ні, я Голлі. Ти привела собаку? Я чую, як він гавкає. Попийте трохи. Вона піднімає закритий пластиковий стакан з протеїновим коктейлем, котрий не розіб'ється і не проллється, якщо дядько вирішить швергонути його на підлогу. Не відриваючи очей від телевізора, він стискає зморшкуваті губи навколо соломинки і смокче. Голі читала про хворобу Альцгаймера і знає, що деякі речі залишаються з людиною до смерті. Чоловіки та жінки, які не пам'ятають своїх імен, зберігають здатність їздити на велосипеді. Чоловіки та жінки, які не можуть знайти дорогу додому, пам'ятають мелодії бродвейських м'юзиклів. Чоловіки та жінки, які в дитинстві навчилися смоктати рідину з соломинки, не втрачають здатності робити це навіть у літньому віці, коли все інше вже забулося. Деякі факти вони також пам'ятають Хто був п'ятим президентом Сполучених Штатів, дядьку Генрі, ти пам'ятаєш? Джеймс Монро, відповідає Генрі без вагань і не відриваючи очей від телевізора А хто зараз президент? Ніксон? Бейбі Бум! сміється він Протеїновий коктейль стікає по підборіддю Голлі витирає його, перш ніж рідина заплямовує сорочку Навіщо ти це зробив, дядько Генрі? Але це неправильне запитання. Не те, на яке вона чекає відповіді. Питання, яке можна вважати риторичним. Спитаю інакше. Чому ти дозволив їй це зробити? Цей пес колись замовкне? Так, вони зберігають здатність. Вона не здатна заткнути ту собаку, якщо вона колись була, то в сиву давнину. Але може заткнути телевізор вона використовує пульт дистанційного керування. Вона не хотіла, щоб я досягла успіху, чи не так? Вона не хотіла, щоб у мене було власне життя. Дядько Генрі повертається до неї з роззявленим ротом. Дженні? І ти їй дозволив? Генрі підносить руку до обличчя і витирає рот. Дозволив кому? Що? Дженні, чому ти кричиш? Моїй матері! Волає Голлі. «Іноді до нього можна достукатися, якщо крикнути, і зараз вона хоче саме цього. Їй потрібно саме це». «Чортові! Шарлотті! Гібні!» «Чарлі?» Що коїться? Немає ніякого сенсу. Новоспечена мільйонерка заходить у бар і виявляє, що в цьому немає жодного сенсу. Голлі витирає очі рукавом. Двері відчиняються, і санітар, який просив Голлі допомогти йому з дядьковим коктейлем, дивиться несхвально. У вас все гаразд? Так, відказує Голлі. Я підвищила голос, щоб він мене почув. Він, знаєте, глухуватий. Санітар зачиняє двері. Дядько Генрі пильно дивиться на Голлі. Ні, він дивиться на неї з глибоким здивуванням. Він, безмозгий старий, у двокімнатних апартаментах, залишиться тут, питиме протеїнові коктейлі та дивитиметься старі ігрові шоу, поки не помре. Вона приходитиме, тому що це її обов'язок – приходити. і Він називатиме її Джейні, бо Джейні була його улюбленицею, допоки не помре. Вона навіть записки не залишила, каже Голлі в порожнечу. Дядько поза межами досяжності. Не відчувала потреби пояснювати мотиви своїх дій, не кажучи вже про вибачення. Ось такою вона була. Вона була такою завжди. Джеймс Монро, інформує дядько Генрі, був президентом США з 1817 по 1825 рік. Помер у 1831 році, 4 липня. Де той довбаний напій? На смак він як лайно, але я сухий, як старий коровячий кор. Голлі піднімає стакан, і дядько Генрі присмоктується до соломинки. Він смокче аж поки рештки не починають тріскотіти на дні. Вона забирає стакан, а соломинка залишається у нього в роті. Він схожий на клоуна. Голлі витягує соломинку і каже, що їй час іти. Вона соромиться свого безглуздого спалаху. Вона піднімає пульт, щоб знову ввімкнути телевізор, але раптом він кладе в узлувату, вкриту печінковими плямами руку їй на зап'ястя. «Голі!» – каже він. «Так», – здивовано каже вона, і дивиться йому в обличчя. Очі ясні, принаймні настільки, наскільки дозволяє його звичайний стан. «Ніхто не міг протистояти Чарлі, вона завжди добивалася свого». Не в моєму випадку, думає Голлі, я втекла, дякуючи Білові і моїм зубам, але я це зробила. Ти вийшов із туману, щоб сказати те, що я почула? Е, відповіді немає. Вона цілує дядька і повторює, що має йти. Приведи цього чоловіка, Джейні, благає він, того, котрий інколи приходить. Скажи, що він мені потрібен. Думаю, тоді я був дуже сердитий. 8. Барбара у вітальній Олівії саме відповідає на повідомлення Голі, аж тут Марія кличе її зі сходів. «Підійди, Люба, вона хоче нас бачити. Здається, я думаю, що вона ось ось піде». Барбара відправляє недописаний текст і біжить нагору. Олівія Кінгсбері, випускниця Бріна Мора, поетеса, чия творчість охоплює майже 80-річний період, Чиє ім'я увійшло до короткого списку національної книжкової премії, котра двічі претендувала на Нобелівську премію, з'являлася на титульній сторінці Нью-Йорк Таймс, одного разу на чолі маршу Миру, несучи банер з написом США геть з В'єтнаму негайно. Давня викладачка коледжу мистецтв і наук Белла, наставниця Барбари Робінсон, на порозі смерті. Марі стоїть з одного боку ліжка. Барбара з іншого. Вони тримають стару поетесу за руки. Жодних останніх слів. Олівія дивиться на Марі. Олівія дивиться на Барбару. Посміхається. Вмирає. З нею гине Всесвіт. 9. Повертаючись до міста, Голлі зупиняється заправитися на Уейва. Бак наповнюється, і вона їде на дальній бік стоянки, покурити у звичній позі, намагаючись не насмітити в машині. Двері відкриті, лікті на колінах, ноги на тротуарі. Wava – американська мережа цілодобових магазинів і автозаправних станцій, що бере свій початок у Філадельфії, а зараз розповсюджена вздовж східного узбережжя США. Працює в Пенсильванії, Нью-Джерсі, Делавері, Меріленді, Вірджинії, Вашингтоні, окрузі Колумбія, Флориді та Алабамі. Вона перевіряє телефон і бачить повідомлення від Барбари. Ходила до Емілі Гарріс, щоб познайомитися, оскільки не наважилася зателефонувати Олівії. Професор Гарріс мив машину. Ми просто привіталися. До речі, я додала випадок з Хорхе Кастро на карту. Напевно, це не важче. Кінець тексту. Голі припускає, що Барбара відправила його незакінченим, бо її щось відволікло. Голі сама так робила не один раз. Вона згадує, як Джером казав, що позначив зникнення на роздруківці MapQuest. Але хто такий Хорхе Кастро? Вона дзвонить Барбарі, щоб дізнатися. Айфон Барбари тихо дзищить на журнальному столику вітальній Олівії Кінгсбері, а затим падає додолу. Голі починає писати повідомлення, але передумує. Вона замикає машину і прямує до маленького ресторану Вейва. Якщо чесно, незвичайного снег-бару, де є безкоштовний Wi-Fi. Вона купує несвіжий гамбургер у пакеті з фольги, колу і вмикає iPad, Друкує ім'я Хорхе Кастро і отримує цілу низку хітів, у тому числі про мільйонера-торговця автозапчастинами і бейсболіста. Здається, швидше за все, Кастро – романіст. І так він має зв'язок із коледжем на пагорбі. У статті про Кастро з Вікіпедії – смуга з дзвонаря газети коледжу. Вона натискає на посилання, відкусюючи від гамбургера і не відчуваючи смаку. Хоч там нема чого смакувати. Wi-Fi у магазині тупий, але зрештою смуга завантажується. Великий заголовок. Голлі припускає, що це перша сторінка номеру, опублікованого 29 жовтня 2012 року. Знаменитий романіст раптово зник. Автор Кірк Елвей. Лауреат багатьох нагород, автор романів «Каталепсія» та «Загублене місто», письменник Хорхе Кастро раптово і неочікувано залишив посаду постійного викладача у всесвітньо відомій майстерні художньої літератури коледжу Беллз. Два місяці четвертого семестру в коледжі він вважався студентським фаворитом. «Просто не знаю, що робитиму без нього», – говорить Бріттані Енглтон, котра щойно продала свій перший фентезійний роман. Про перевертнів видавництву Крафтерспрес, додаючи, що викладач обіцяв відредагувати її незавершену роботу. Джеремі Брок додає, він був найкращим учителем письменництва, якого я колись мав. Інші студенти розповідають про доброту та почуття гумору Хорхе. Один із учасників програми, який не побажав називати свого імені, з усім погоджується, додаючи. Якщо ваша робота виявлялася поганою, він просто позбавляв її страждань. Фред Мартін, партнер Кастро, говорить, що останнім часом у них було кілька дискусій про майбутнє, але додає, це були не суперечки, ніколи б їх так не назвав. Ми занадто любили і поважали один одного, щоб сперечатися. Це були дискусії про майбутнє, повний і відвертий обмін думками. В кінці осіннього семестру я хотів піти. Хорхе волів залишитися до кінця року, можливо, навіть влаштуватися на факультет. Проте дискусії, швидше за все, були ближчими до аргументів, ніж визнавав пан Мартін. Джерело в поліцейському департаменті повідомило дзвонареві, що Кастро залишив записку, в якій говорилося. «В мене було все, що можна витримати». Коли пана Мартіна запитали про його думку з цього приводу, він відповів. «Це смішно. Якщо Хорхе було так погано, то чому він хотів залишитися? І куди він подівся? Він просто зник. Це я був тим, хто хотів піти. Я дуже втомився від середньозахідної гомофобії». У весняному семестрі Кастро брав участь у спробі врятувати поетичну майстерню, зрештою провальний. Викладач факультету англійської мови, який забажав залишитися невідомим, свідчить. Хорхе був дуже красномовним, але прийняв остаточне рішення зі щирим серцем. Якби він залишився і приєднався до колективу факультету, думаю, згодом запустив би це питання на друге коло. Він сказав, що відома поетеса, викладач факультету на пенсії, Олівія Кінгсбері, стояла на його боці і була б рада поговорити з викладачами катедри, якби тему майстерні можна було підняти знову. Коли пана Мартіна запитали, коли саме пішов Кастро, він зізнався, що не знає, оскільки до того часу вже переїхав. І так далі, включно з фотографією Хорхе Кастро у процесі викладання й іншим, мабуть, авторським, знімком з обкладинки однієї з книг. Він здається голі дуже красивим, не таким гарним, як Антоніо Бандерас, особистий фаворит, але дуже близьким до нього. Вона не думає, що за рівнем журналістики щойно прочитана стаття наближається до оглядової колонки Великої міської газети, навіть зважаючи на жахливу ситуацію, у яку потрапили друковані ЗМІ. У ній є щось на кшталт бакалаврського підштовхування і підморгування, яке змушує згадувати погляд зсередини чи колонку пліток у Нью-Йорк-Пост. Але стаття цілком інформативна. Отак. Тепло знову піднімається уздовж хребта. Барбара не випадково додала ім'я Кастро на карту Джерома. Мабуть, про нього розповіла їй Олівія Кінгсбері. І все сходиться, чи не так? Навіть записка. «Кастро, в мене було все, що можна витримати, бо нідал з мене досить. Якби тільки між двома зникненнями не минуло дев'яти років». Так, і якби поліція не була перевантаженою через ковід, якби там не боялися, що один із поточних протестів BLM може перерости у насильство, якби знайшли хоч одне тіло, щось, крім мопеда, велосипеда та скейтборда. А якби свині літали, дощ із гівна йшов би безперервно, бурмоче голі. BLM – Black Lives Matter Децентралізований політичний громадський рух, який прагне перевернути увагу до расизму, дискримінації та расової нерівності, з якими стикаються чорношкірі люди, і сприяти боротьбі з расизмом. Основні проблеми, з якими бореться БІЛМ, є жорстокість поліції та насильство на расовому ґрунті проти чорношкірих. Рух виник у 2012 році у відповідь на вбивства Трейвона Мартіна, Майкла Брауна, Еріка Гарнера та Бойд. Хорхе Кастро у 2012 році, Керрі Дреслер у 2015 році, Елен Креслоу та Пітер Штайнман у 2018, Бонні Далл у 2021. Кожні три роки плюс-мінус, крім Елен та Пітера. Можливо, хтось із цих двох справді втік, але чи не могло статися так, що з одним із них щось пішло не за планом? Чи хижак не отримав те, чого бажав? Але чого він бажав? Сирійні вбивці з сексуальною мотивацією зазвичай западали на чоловіків, гейсі, дамер або жінок, банді, рейдер та інші. Для хижака з Редбенку немає різниці. У числі жертв навіть дитина чоловічої статі. Чому? Голлі вважає, що повинен бути хтось, хто може дати відповідь. Професор Родні Гарріс, він же скачм'яч М'яч і Містер М'ясо. Це прізвисько змушує її знову згадати Джефрі Дамера, але повірити просто смішно. Голлі викидає недоїдений бургер у смітник, бере газовану воду і йде.